Oier, ur ezti, zurekin iauterriak eta gazteria ipatu behar dugu bereziki, aukten urte berezi untan, nola, ezaipa hala ere, iauterriak zer betetzen dute gure egietan edo gazteriarentzat. Gure aldian uh, libertimendiak eta gara jozek, lehenago azteko betetzen zuten uh, Een usste uh, osoago bat eta oraina uh, segitzen dugu egitenna, baina orain sustuta uh, betetzen duna jolaen ene ikduriko da ere ki um, bateko gazteak eta gaz uh, euskadunak ere uh, biltzea, Eta azkain finean, hola, elkartzea, eta bai, bai betetzen duela ingurunea edo urte ankeretatu denaren kritikatzea ere. Eta hori da, ez dakit, pasai hori, urteko momentu hori, urteko momentu momentua da, Ulda behirako, transizioarekin. Zerri egiten duzuesen zuek zuen herri eta ni inguruan? Ni baxen aferra baina izan. Itan dugu uh, lehenik uh, santi bate, bai eta uh, aste bat uh, libertimendua lehenago uh, etxe-setxe edo ostatu-zostatu gisako eske momentu bat ta, janta edatzen dugu, zirtzileak uh, abian gira uh, egira menditik. Aste <laughs> bat berantago zirtzilek plaza hartzen dute eta libertimenduarekin uh, kanporatiak dira bolantien gatik uh, plazatik. Ba, ditu, bat ditu e, hainbat simbolika edo egan nahi simboliko. E, aurtengo urte e, bereziuntan e, gazten zat, behar ba, bai balukela e, zer gana edo e, zer funtzio edukan. Bai, bai e, azken finean e, aurten e, ez dakigu eginez, eta, eta beraz e, zirtzilak espadira urtea egunten e, plazatik kanporatiak. Nolabait, sinas eh, daiteke edo interpretat daiteke ere. Orte zailuntan, eh, bortzaz zirtzilak ere hori zain direla. Orte guzian, ta... Balukete Balukete <laughs> eta... Baluketetze kritikatu. Baluketetze mm, kritikatu, eta orte guzian. Eta gazteen artean ere, gimana ah, sohtzeko eta hola balio du, eh, aurten eh, nola bizi uzue hori? E, <laughs> aurten eh, zaila zauku ere gaztiak... Elkartziak, haize gutiago kustentu lagunak eta hor ere utsori betetzen duena bada libertzik duaren rentzat prestaketa dibidaz, bai, utxori eskendetzen dela. Ospakizun bat ere da? Ere, ospakizun bat, u <laughs> dabehiaren, egitearen. Gauzain ez bezala horten, eh, azken finean, ff, dena eragotzia zaiguta. Ileske joie?